Моя бабуся просить її вибачити Фредерік Бакман. Перше. Тютюн. Кожен, кому виповнилося 7 років, заслуговує на супергероя. Так уже воно ведеться. А якщо хтось з цим не згоден, то нехай перевірить, чи все в нього гаразд з головою. Ось як каже Ельзана бабуся. Ельза 7 років, скоро буде 8 вона розуміє, що не дуже відповідає своєму віку. Еліза знає, що вона інакше не схожа на своїх ревесників. Директор її школи каже, що їй не слід вибиватися з шеренги, і тоді вона зможе краще порозумітися з однолітками. Інші дорослі зауважують, що вона занадто доросла, як на свій вік. Та Еліза знає, що іншими словами це означає «страшенно зарозуміла, як на свій вік». Бо так їй кажуть лише тоді – коли вона, виправляючись вимову слова «дежавю», або критикує невміння пояснити різницю між «рахую» та «вважаю». Тож цим розумникам тільки й лишається відбутися ущіпливим зауваженням, занадто дорослий як на свій вік і з натягнутою посмішкою, адресованою її батькам. Так, ніби Ельза якась розумово відстала, ніби вона раптом викрила їх, виявившись не такою тупою, як належить бути у сім років. Ось тому в неї зовсім немає друзів, крім бабуні, бо всі інші семилітки в її школі тупі настільки, наскільки потрібно для семирічного віку. А от Ельза не така. Не треба зважати на те, що там думають усякі дурні, каже їй бабуня. Бо всі найкращі люди інакші. Подивись лише на супергероїв. А якби суперздібності були нормою, то їх би мали всі. Бабуні 77 років. Скоро буде 78. Вона також не відповідає своєму віку. Будь-хто скаже, що вона стара, дивлячись на її обличчя, схоже на пожмакану газету. Таку, яку то запихають у мокрий червик. Але ніхто не звинувачує бабуню в надмірній дорослості. Зухвала, кажуть іноді люди Ельзані мамі, занепокоєні або розлючені, коли мама зітхаючи питає, скільки вона має заплатити за вчинену бабунею шкоду. Або коли від диму бабуниної цигарки в лікарні спрацьовує пожежна сигналізація, і бабуня починає сікти та рубати на всі боки, обурюючись, до чого ж усі стараються сьогодні дотримуватися цієї чортової політкоректності у відповідь на прохання охоронців загасити цигарку. Або коли вона якось зліпила сніговика в садку Брід Марії Кента примісенько під їхнім балконом та одягла його у справжній костюм і здавалося, наче хтось упав із даху. Або коли у тій манірній людці почали калетати в усі дверні дзвінки, бо їм, бачте, заманулося побалакати про Бога, Ісуса і Небеса. А бабуня вийшла на балкон у розтебнутому халаті і дала по них чергу з пентбольної рушниці. Брід Марі тоді ніяк не могла вирішити, що її уборило більше – панбольна пальба чи відсутність на бабуні будь-якого одягу під халатом, але про всяк випадок повідомила в поліцію і про те, і про інше. Такі тепер часи, думає собі Ельза, що люди вважають бабуню зухвалою, як на її вік. А ще кажуть, що бабуня божевільна, хоча насправді вона геній. Просто вона трохи девакувата. Колись бабуня була лікаркою, отримувала нагороди, про неї писали в газетах. І вона їздила в найстрашніші місця світу в той час, як усі звідти тікали. Бабуня рятувала життя і боролася зі злом по всій землі, як і личить супергерою. Але одного прекрасного дня хтось вирішив, що вона застара, щоб рятувати життя. Хоч Ельза все ж дуже підозрює, що занадто стара і означало занадто божевільна. Цього хтось і бабуня називає суспільство і каже, що тільки через те, що всі сьогодні мають дотримуватися дурної політкоректності і більше не дозволяють робити операції людям. І що вся катавасія була насправді тому, що суспільство забороняє куріння в операційних. А хто б зміг працювати в таких умовах? Отож, тепер бабуня переважно живе собі вдома, доводячи до сказу Брід й і маму. Брід Марі мешкає на поверх нижчі бабуні і одночасно на поверх нижчі Ельзиної мами. Бо Ельзина мама живе поряд із Ельзиною бабусею. А Ельза, відповідно, також сусідить із бабуною, адже Ельза живе разом із своєю мамою. Звісно, якщо не рахувати кожні другі вихідні, коли вона гостює у тата і Лізет. Ну і певний рід Джордж – також бабунин сусід, бо він мешкає разом із мамою. Тобто доволі людно. Та повернімося до нашої розповіді. Рятувати життя і доводити людей до сказу – це є суперздібності бабуні що, певно, робить її трохи дисфункціональним супергероєм. Ельза так думає, бо вона подивилася значення слова «дисфункціональний» у Вікіпедії. Люди віку бабуні описують Вікіпедію як енциклопедію тільки в мережі. Ельза описує енциклопедію як аналоги Вікіпедії. Ельза знайшла слово «дисфункціональний» в обох джерелах і означає воно, що щось функціонує не зовсім так, як належить. І це найбільше подобається Ельзі в її бабусі. Та, мабуть, на сьогодні, бо вже пів на другу ночі Ельза добряче втомилася, і найбільше їй зараз хочеться лягти спати. Та якраз цього і не станеться, бо бабуня кидалася екскрементами в поліціанта. А це все ускладнює. Ельза роздивляється маленьку прямокутну кімнату і сонно позіхає. Так широко, ніби хоче проковтнути власну голову. Я ж казала тобі не лізти на паркан бурчить вона, зиркаючи на годинник. Бабуся не відповідає. Ельза знімає свій грифіндорський шарф і кладе собі на коліна. Вона народилася у другий день липня 27 років тому, майже 8. Того ж дня якісь німецькі вчені зафіксували найпотужніший за всю історію сплеск гамового промінювання з магнетара над землею. Правду кажучи, Ельза не дуже розуміє, що воно таке магнетар. Кажуть, якийсь вид нейтронної зірки, але звучить воно як мегатрон. А це ім'я найбільшого поганця в трансформерах, що їхні невігласи, котрі не читають якісну літературу, називають дитячими іграшками. Трансформери – це роботи, але якщо дивитися на них з чисто теоретичної точки зору, то можна вважати їх супергероями. Ельза обожнює і трансформерів, і нейтронні зірки – а при слові гама випромінювання їй чомусь згадується, як бабуня колись випадково розлила фанту на Ельзен айфон і спробувала висушити його в тостері. Бабуня каже, що Ельза особлива, бо народилася в такий день, а бути особливою це найкращий спосіб бути не такою, як усі. Бабуня старанно розкладає маленькі кубки тютюну на дерев'яному столі перед собою, а потім загортає кожну. Шурхотливий цигирковий папірець. Я сказала, що просила тебе не лізти на той паркан. Бабуня пирха і порпається в кишенях свого завеликого пальта, шукаючи запальничку. Вона й не збирається перейматися такими дрібницями, бо вона, напевно, взагалі ніколи нічим не переймається. Хіба що тоді, коли її крутить курити, а запальнички катма. Боже мій, то був якийсь малесенький парканчик, безтурботно каже бабуня, нема чого чиняти такий елемент. Ти не божкай мені, це ж ти кидалася лайному у поліціянтів. Припиняй метушитися, ти говориш, як твоя мати. У тебе є запальничка? Мені сім років. І довго ти цим будеш виправдовуватися. Певно, поки мені не стане трохи більше, ніж сім років. Бабуня, бурчі чесний кшталт, уже і спитати не можна. І далі не шпурить по своїх кишенях. «Не думаю, що тут взагалі можна курити», – зауважує Ельза, вже спокійніше, колупаючи пальцем довгу дірку в своєму грифіндорському шарфі. «Ще і як можна? Ми просто вікно відчинимо». Ельза скептично дивиться на вікна. «Здається, це не ті вікна, що відчиняються. Чого це? На них грати?» Бабуня невдоволено дивиться на вікна. Потім на Ельзу. Ну от, уже навіть у поліційному відділку курити не можна. Господи, це ніби у 1984. Ельза знову позіхає. Ти не даси мені свій телефон? Навіщо? Де перевірити? Де? У мережі. Ти вкладаєш занадто багато часу в той інтернет. Ти хотіла сказати «витрачаєш». Перепрошую. Я маю на увазі, що не можна в такому випадку використовувати слово «вкладати». Ти ж не кажеш, я вклала дві години в читанні книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь», правда ж? Бабуня лише закочує очі під лоби і простягає телефон. Ти чула про дівчинку і калуснула, тому що забагато думала. У кімнатку заходить поліціант, ледве переставляючи ноги. Вигляд у нього дуже втомлений. «Я хочу зателефонувати своєму адвокату, тієї шмиті, вимагає бабуня». «Я хочу зателефонувати своїй мамі, в один голос із бабуною, вимагає Ельза». «Тоді я хочу зателефонувати своєму адвокату першою, наполягає бабуня». Поліціян сідає навпроти них і нервово риється у купці папірців. «Твоя мама вже їде сюди, – каже він Ельзі зітхаючи. Бабуня театрально хапає ротом повітря так, як тільки вона це вміє робити». «Навіщо б ви подзвонили їй? Ви що з глузду з'їхали?» Протестує вона так, наче поліціянт сказав, що відвезе Ельзу в глухий ліс і покине серед зграє вовків. «Вона нам головою повідриває!» «Ми зобов'язані викликати законного опікуна дитини», – спокійно пояснює поліціянт. «Я також офіційний опікун цієї дитини. Я бабуся цієї дитини», – парцює бабуня, підводячись зі стільця і загрозливо розмахуючи незапаленою цигаркою. Зараз пів на ночі. Хтось мусить потурбуватися про дитину. А вже ж я. Я турбуюся про дитину, випалює захлинаючись бабуня. Поліціян стриманим жестом обводить рукою кімнату для допитів, намагаючись люб'язно нагадати, де вони перебувають. І як по-вашому, добре виходить? Бабуня виглядає ображеною. Ну, все було чудово, поки ви не почали за мною ганятися. Ви вдерлись на територію зоопарку. Це ж був малесенький парканчик. Не існує такого поняття, як малесенький розбій. Бабоня знизує плечима і змітає зі столу невидимий пил, ніби натякаючи, що вони вже тут засиділися. Поліціян помічає ці гарки і підозріло на них дивиться. Ой, та перестаньте, я ж можу тут курити, правда? Він суворо хитає головою. Бабуся нехиляється вперед, глибоко зазирає йому в очі і усміхається. А ви не можете зробити для мене виняток, навіть для такої старенької, як я? Ельза дає бабуні легенького штурхана в бік і переходить на їхню секретну мову. Річ у тім, що бабуня та Ельза мають свою секретну мову, як заведену між усіма бабусями та їхніми онуками, бо так вимагає закон, каже бабуні, або принаймні мусить вимагати. Припини, бабуню, це наче незаконно – фліртувати з поліціантами. Це хто сказав? Ну, хоча поліція для початку відказує Ельза. Поліція мусить захищати громадян, шепить бабуні. Я, між іншим, плачу податки. Поліціян дивиться на них так, як і належить дивитися, коли 7-літні і 77 починають сваритися секретною мовою в поліційному відділку серед ночі. Потім бабуня знову зиркає на поліціанта і починає спокусливо кліпати очима, благально вказуючи на цигарку – але коли він заперечно хитає головою, вона відкидається на спинку стільця і вигукує звичайною мовою. Ось вона, ця політкоректність. Це ще гірше, ніж апартеїд для курців у цій чортовій країні сьогодні. «Як ти це вимовляєш?» – питає Ельза. «Що?» – бабуня зітхає так, як зітхають, коли цілісінький світ проти вас, навіть якщо ви платите податки. «Ну, цей апартайд!» – каже Ельза. «А партеїд», вимовляє по буквах бабуня. Ельза негайно гуглить це на бабусиному телефоні. Вона не відразу знаходить це слово. Бабуня завжди недбало диктує. Тим часом поліціянт пояснює, що вирішено їх відпустити додому, але бабуню викличуть пізніше для пояснення причин розбою та інших порушень. Яких іще порушень? Незаконне водіння, наприклад. Тобто незаконне. Це моя машина. Мені не треба дозволу, щоб їздити на своїй машині, чи як? Не треба, терпляче відповідає поліціянт. Але у вас мусить бути посвідчення водія. Бабуня роздратовано знімає руки. Вона саме збирається виголосити ще одну промову про це суспільство старшого брата, коли раптом Ельза грюкає телефоном об стіл. Ніякого стосунку до парттеїду. Ти порівняла неможливість курити з парттеїдом, а це зовсім інше. Це навіть близько не те. Бабоня смиренно махає рукою. Я мала на увазі, ну, знаєш, приблизно щось таке. Це взагалі не воно. Це була метафора, Господи. Лайно собаче, а не метафора. Та звідки ти знаєш? Вікіпедія. Бабоня з поразкою в голосі звертається до поліціанта. Ваші діти теж так поводяться? Йому стає ніїково. Ми не дозволяємо дітям самим сидіти в мережі. Бабуня простягає руки в бік Ельзи. Жест, що має означати «От бачиш?» Ельза лише хитає головою і сертито схрещує руки на грудях. «Бабуню, просто попроси вибачення за те, що кидалися лейном у поліціянта, і ми зможемо піти додому. Пирхає вона секретною мовою, усе ще навмисне засмучено історією з апартеїдом». «Вибачте», – каже бабуня секретною мовою. Поліціанту: Не мені дурепати. Я не збираюся просити вибачення у фашистів. Я плачу податки, а дурепа це ти, сердиться бабуся. На себе подивися. Тепер вони обидві сидять зі схрещеними на грудях руками, демонстративно відвернувшись одна від одної, аж поки бабуня киває поліціанту і каже звичайною мовою: Чи не будете ви такі люб'язні переказати моїй зіпсованій онучці що якщо вона так поводитиметься, то може просто зараз йти додому пішки. Скажіть їй, що я поїду додому з мамою, а вона сама може йти пішки, випалює Ельза. Скажіть їй, що вона може. Поліціян підводиться, не мовивши ні слова, виходить з кімнати і зачиняє за собою двері, наче збирається піти в іншу кімнату, запхати голову в величезну подушку і кричати на все горло. От бачу, що ти наробила, каже бабуня. Подивися, що ти наробила. Нарешті замість поліціянта заходить габаритна жінка-поліціянка із пронизливим поглядом зелених очей. Схоже, що вона не вперше зустрічається з бабунею, бо всміхається так втомлено, як усі, хто знає бабуню, і каже. Вам краще припинити це робити. У нас в повному рокі є справжніми злочинцями. Бабуся лишень бурмочі, а чому вам не припинити? І їх відпускають додому. Вони стоять на тротуарі, чекаючи на маму, і Ельза намацює дірку на своєму шарфі. Дірка якраз на емблемі Гриффіндору. Вона сили намагається не плакати, але їй не дуже добре вдається. Ой, ну перестань, мама його зашиє, каже бабуня, намагаючись бути веселою, і легенько вдаряє її по плечу. Ельза стривожено підводить очі. «І знаєш, ми можемо сказати мамі, що шарф порвався, коли ти намагалася мене зупинити, щоб я не лізла через паркан до мавп». Ельза киває і знову проводить пальцями по шарфу. Він порвався зовсім не тоді, коли бабуня лізла через паркан. Він порвався у школі, коли три старші дівчинки, які невідомо чому ненавидять Ельзу, підстерегли її біля їдальні. Побили, порвали її шарф і вкинули його в туалет. Їхні кпини досі лунають в Ельзаних вухах. Бабуня помічає вираз її очей і нахиляється до неї, шепочучи секретною мовою. «Колись ми візьмемо тих невдах із твоєї школи, відвеземо їх у Міамас і кинемо до Левів». Ельза витирає очі тильним боком долоні та слабко усміхається. «Я не дурна бабуню», – шепоче вона – я знаю, що ти робила всі ці штуки ввечері, щоб я забула, що трапилося сьогодні в школі. Бабуня штурхає, ногою кілька камінців гравію і прокашлюється. Я не хотіла, щоб ти запам'ятала цей день тільки через шарф. І я подумала, що натомість ти би могла запам'ятати його як день, коли твоя бабуня вдарлася в зоопарк. І втекла з лікарні, додає Ельза, і усміхається. І втекла з лікарні, каже бабуня, і теж усміхається і кидалася лейном у поліціянта. Насправді, то була земля. Ну, переважно земля. Змінювати спогади – це хороша суперсила, мені здається. Бабуня знизує плечима. Якщо не можеш позбутися чогось поганого, то прикрась його чимось гарненьким. Нема такого слова. Я знаю. Дякую бабуню, каже Ельза, і притуляється головою до її руки. І тоді бабуня просто киває та шепоче. Милицарі королівства Міамас, ми мусимо виконувати свій обов'язок. Бо всі, кому виповнилося сім років, заслуговують на супергероїв. А якщо хтось із цим не згоден, то нехай перевірить, чи все в нього гаразд із головою. Друге. Мавпа. Мама забрала їх біля поліційного відділку. Можна було не сумніватися, що вона страшенно гнівилася, але таки тримала себе в руках і була взірцем холоднокровності, ні разу не підвищивши голосу. Бо мама уособлювала все те, чого не було в Ельзині і бабусі. Ельза заснула, ледве пристебнувшись паском безпеки. Коли вони вийдяли на автостраду, Ельза вже була в Міамасі. Міамас – таємне королівство Ельзи і бабуні. Це одне з шести королівств країни Спросоння. Бабуня придумала його, коли Ельза була маленька, а мама і тато саме розлучилися. І Ельза боялася спати, тому що не читалася в інтернеті про дітей, які помирали у вісні. Бабуня на всякі вигадки. Тож, коли тато виселився з квартири і всі були сумні та втомлені, Ельза щоночі вистазала у вхідні двері, перебігала бусонясь через сходовий майданчик до бабуниної квартири, а потім вони з бабуною залазили у великий гардероб, який, здавалося, у різ і різ без перестанку, примружувалися і вирушали. Бо щоб добратися до країни з просоння, очі заплющувати не треба. У цьому тоюся суть. Ось як. Треба просто майже заснути. І в ці кілька секунд, коли очі починають заплющуватися, коли тумані є грань між тим, що уявляєш, і тим, що точно знаєш, тоді починається мандрівка. В країну спросоння можна долетіти тільки вверх на хмарках тваринках і ніяк інакше. Хмарки тварини влітають через двері бабуниного балкону, підхоплюють її та Ельзу, і ось вони вже злітають вище і вище і вище, аж поки Ельза може роздивитися всіх чарівних створінь, які живуть у країні спросоння, інфантів і вагатирів, негайнищів і вурсів і снігових янголів, і принцес, і принців, і лицарів. Марки тварини пропливають над безкрайніми темними лісами, де дозове вовче серце та інші чудовиська, а потім вони знижуються крізь сліпучі яскраві кольори, і теплий вітерець приносить їх до вирід королівства Міамас. Важко сказати напевне, чи то бабуня така дивна, бо так довго жила в Міамасі, чи то Міамас такий дивний, бо там так довго жила бабуня. Хай там як, але саме з цього королівства бабуня привозять стільки дивовижних, страшних і чарівних казок. Бабуня каже, що це королівство було назване Міамас у пам'ять про щонайменше 10 тисяч казок. Та Ельза знає, що бабуня придумала таку назву, тому що Ельза не вимовляла піжама, коли була маленька, і натомість казала Міяма. Хоча бабуня, звісно, запевняє, що вона не придумала жодної чортової деталі, і що Міамас та інші п'ять королівств країни спросоння не лише реальні, а й насправді навіть реальніші, ніж світ, у якому ми зараз живемо, де всі стали економістами, п'ють тільки безлактозне молоко і поводяться манірно та бездуганно. Бабуся не дуже пристосована до життя в реальному світі. Забагато правил. Вона махалює, граючи в Монополію, виїжджає своє Мирино на автобусну смугу, цупить жовтенькі пакети з Ікея і не стає в чергу на ескалаторі в аеропорту. І коли вона йде до вбиральні, то не зачиняє двері. Але вона розповідає найкращі у світі казки. І за це Ельза великодушно вибачає їй невеличкі вади характеру. «Усі казки, які чого-небудь варті, прийшли з Міамасу», – каже бабуня. Інші п'ять королівств в Україні з Просоння також мають свої призначення. Міревас це королівство, де стоять на сторожі мрій, Міплоріс королівство, де зберігаються всі скорботи. Мімо вас, тут народжується музика, Міаудакас тут народжується відвага, а Мібаталос – це королівство, де виховують найхоробріших воїнів, що б'ються проти грізних тіней у війні без кінця. Але Міамаз. Найулюбленіше королівство бабуні Ельзи, бо найблагороднішим заняттям тут вважається розповідати казки, валютою тут служить уява. Замість купувати щось за гроші ти купуєш це за цікаву історію. Бібліотеки тут зовсім не бібліотеки в нашому розумінні, а банки, і кожна казка коштує ціле багатство. Бабуні щоночі витрачає мільйони, казки повні драконів. І тролів, і королів, і королев, і відьом, і тіней. Тому що всі вигадані світи мусять мати жахливих ворогів. А в країні з вороги це Тіні, бо Тіні хочуть убити уяву. І якщо вже ми заговорили про Тіні, то не можемо не згадати вовчого серця. Він один із тих, хто нищить Тіні впродовж війни без кінця. Він був першим і найбільшим супергероєм із тих, про яких дізналася Ельза. У Міамасі Ельзу посвятили в лицарі. Тепер вона літає на хмарках тваринах, і в неї є свій власний меч. Відтоді, як бабуня почала щоночі брати її з собою, Ельза більше не боїться засинати. Бо в Міамасі нікому не спаде на думку сказати, що дівчинка не може бути лицарем, або що гори не можуть сягати небо, або що вогнище не може горіти вічно. І ніхто не рватиме грифіндорський шарф. Звісно, бабуня також запевняє, що в Міамасі ніхто не зачиняє дверей, коли йде до вбиральні. І взагалі, в Україні з просоння політики відчинених дверей заохочуються в будь-якій ситуації. Та Ельза чудово розуміє, що таким чином вона просто описує іншу версію правди. Це так бабуня називає брехню – інша версія правди. Отож наступного ранку Ельза прокидається на стільці в бабуниній палаті в лікарні. Бабуня сама сидить у вбиральні з відчиненими дверима, поки Ельзана мама стоїть у коридорі й описує чергову версію правди. Версія не дуже клеїться. Правда, зрештою в тому, що бабуня минулої ночі втекла з лікарні, а Ельза вислизнула з квартири, коли мама з Джорджем спали, і вони вдвох поїхали в зоопарк на Рено, і бабуня вилізла на паркан. Тепер Ельза Тихернко зізнається собі, що це трохи безвідповідально виробляти таке разом із семирічною дитиною серед ночі. Бабуня, одяг кубкою валяється на підлозі і досі хне мавпою, стверджує, що коли вона залазила на паркан біля клітки з мавпами і охоронець кричав на неї, вона подумала, що це убивця-насильник. І саме тому вона почала кидати багном у нього та в поліціянта. Мама дуже стримано хитає головою і казує, що бабуні все це вигадує. Бабуня не любить слово вигадки і нагадує мамі, що їй більше до вподоби менш принизливий вираз суперечить реальності. Мама, вочевидь, не погоджується, але стримується, бо вона повна протилежність бабуні. Це одна з найгірших штук, які ти робила, суворо гукає мама в бік убиральні. Я вважаю, що ти. «Дуже і дуже помиляєшся, дорога моя доню, чується зсередини безтурботний бабунин голос». У відповідь мама методично нагадує всі неприємності, спричинені бабунею. Бабуня каже, що мама так нервується тільки тому, що в неї немає почуття гумору. І тоді мама каже бабуні, щоб вона перестала поводитись як безвідповідальна дитина. А бабуня запитує, «А ти знаєш, куди грабіжники ховають машини?» І оскільки мама не відповідає, бабуня переможно гурлає з обиральні. «У гараж!» Мама лише зітхає, потирає скроні, і зачиняє двері в обиральні. Від цього бабуня дуже-дуже сердиться, бо ненавидить сидіти в замкненій обиральні. У лікарні бабуня вже два тижні, але майже щодня тікає. Забирає Ельзу і вони лисують морозивом або йдуть додому. Коли мама немає вдома і влаштовують на сходовому майданчику ковзанку з мильної піни, або втираються в зоопарки. В основному роблять усе, що тільки навернеться на думку. Бабуня не вважає, що це втеча в повному значенні слова, тому що вірить, у справжньої втечі мусить бути хоча б якийсь натяк на виклик, небезпеку чи загрозу, дракон або низка пасток, або принаймні стіна чарівчак пристойних розмірів. Мама і медперсонал лікарні не зовсім згодні з нею в цьому питанні. В палату заходить медсестра і просить у мами хвилин увазі. Вона подає мамі аркуш паперу, мама щось пише на ньому і повертає її, після чого медсестра виходить. Відтоді, як бабуню поклали в лікарню, до неї прикріплювали вже дев'ять різних медсестер. І сімома з них вона відмовилася співпрацювати, а двоє відмовились працювати з нею. Один із них брат через те, що бабуня сказала, що в нього чудовий задок. Бабуня запевняє, що то був комплімент його заду, а не йому, тому немає необхідності здіймати стільки галасу. Тоді мама наказала Ельзі надіти навушники, та Ельза все одно чула їхню суперечку про різницю між сексуальним домаганням і загальною оцінкою надзвичайно розкішної дупи. Мама й бабуня багато сперечаються. Їхні суперечки тривають, скільки Ельза себе пам'ятає. Суперечки про все. І якщо бабуні – дисфункціональний супергерой, то мама, навпаки, у відмінній бойовій формі. Ельзі часто здається, що в них такі стосунки, як у циклопери Сумахи з коміксу «Люди Ікс». І щоразу, коли вона так думає, їй хочеться, щоб поряд був хтось, хто прозумів, що вона має на увазі. Люди довкола Ельзи майже не читають якісну літературу, і, звісно ж, не розуміють, що Люди X це і є якісна література. Таким обивателям Ельза пояснила б дуже повільно, що Люди X справді супергерої, але в першу чергу вони мутанти, і в цьому полягає певна академічна відмінність. У будь-якому разі, щоб багато не розводитися, вона підсумувала, що супергеройські сили мами і бабуні протилежні одна одній. Це так, як в людини-павука, одного з найулюбленіших Ельзаних супергероїв був суперник, наприклад, людина-слимак, чия суперсила полягала б у тому, що він був би не здатен навіть вилізти на лавку, але в хорошому сенсі. По суті, мама – це упорядкованість, а бабуня – це хаос. Ельза десь вичитила, що хаос – це сусід Бога, на що Ельзина мама сказала, що якщо вже хаос присусідився до Бога, то лише через те, що не вжився поряд із бабунею. У мами для всього є файли та календарі, а за 15 хвилин до кожної зустрічі телефон визвонює їй нагадування. Бабуня записує все, що треба запам'ятати, просто на стіні. І не тільки вдома, а й на будь-якій стіні, яка потрапляє їй під руку. Це не найкраща система, бо для того, щоб згадати щось необхідне, їй треба потрапити те місце, де вона його записала. Коли Ельза вказала їй на цей недолік, бабуня обурено відповіла, «Скоріше твоя мати загубить свій паскудний телефон, ніж я загублю свою кухонну стіну». Тоді Ельза нагадала, що мама ніколи нічого не губить, а бабуня закутила очі і зітхнула. «Так, так, твоя мати виняток, що й казати. Це стосується тільки, ну знаєш, людей, які не дуже досконалі». Досконалість – це мамина суперсила. Це не так весело, як у бабуні, але з іншого боку, мама завжди знає, де шукати Ельзен грифіндорський шарф. Нічого насправді не губиться, поки твоя мама може його знайти, часто шепоче мама на вухо Ельзі, зав'язуючи шарф у неї на шиї. Ельза, не мама – начальниця. Це не просто робота, а стиль життя, часто пирхає бабуня. Мама не така людина, з якого вийдете поряд. Вона з тих, за ким ідуть слідом. А от Ельзіна бабуся раз така, кого обходять десятою дорогою, і вона в житті не знайшла жодного шарфа. Бабуня не любить начальників, а це окрема проблема в цій лікарні, бо мама тут ще більша начальниця. Бо вона тут взагалі головна начальниця. «Заради Бога, Олєріку, ти перебільшуєш!» кричить бабуня за дверей обиральні саме тоді, як заходить інша медсестра, і мама знову щось спише на папірці і називає якісь цифри. На маминому обличчі з'являється стримана посмішка. Медсестра нервово посміхається у відповідь. А потім у вбиральність западає довга тиша, і вираз обличчя в мами раптом стає стурбованим, як і у всіх, коли бабуню довго не чути. Аж тут мама пронюхується і різко відчиняє двері. На унітазі в зручній позі, закинувши нога на ногу, сидить голяка бабуня. Вона відмахується від мами з запаленою цигаркою. Гей, а побути секунду на самоті я маю право? Мама знову потирає скроні, глибоко вдихає і кладе руки на живіт. Бабуся зосереджено придивляється до неї, киває і ховає цигарку в раковині. Ти ж знаєш, що стрес шкідливий для мого нового внука. Пам'ятай, що тепер ти хвилюєшся за двох. «Здається, це не я, хто про це забув», – сухо відрізає мама. Туше, бурмоче бобоня і глибоко вдихає. Це одна з тих слів, які Ельза розуміє, навіть не знаючи, що воно означають. Тобі не здається, що це небезпечно для дитини? Вже не кажучи про Ельзу, питає мама, вказуючи на цигарку. Та не нервуйся ти так. Люди курили, що хто знав відколи, і весь час у них народжувались ідеально здорові діти. Ваше покоління забуває, що людство прожило тисячі років без спроб на алергію та іншої дурні до того, як з'явилися ви та ваші переконання, що це все так важливо. Коли люди жили в печерах, думаєш, вони прали шкуру мамонта в пральних машинах з програмою 90 градусів? У них вже тоді були цигарки? – питає Ельза. Бабуня каже, от тільки не починай. Мама кладе руку собі на живіт. Ельза не впевнена, чи вона так робить, бо там товчеться половинка, чи тому, що хоче затулити йому чи їй вуха. Мама – мама половинки, а Джордж – тато половинки, тож половинка – наполовину братик чи сестричка Ельзі, або буде ним чи нею. Ельзу запевнили, що воно буде справжньою повноцінною людиною. Ця половинка у жодному разі не половиною людини. Кілька днів Ельза плуталась у визначеннях, поки не зрозуміла різницю. «Беручи до уваги, що ти така розумна, варто зазначити, що і на тебе іноді нападає тупість», – розсміялася бабуня, коли Ельза запитала її про все це. А потім вони ще години три сперечалися, і це був для них новий рекорд тривалості сперечання. «Уліріку я просто хотіла показати їй мавп, бурмочу бабуня і гасить цигарку в раковині». «У мене немає на це сил», – покірно відказує мама. Втім, вона ні на секунду не втрачає самовладання, а потім ще виходить у коридор і підписує попірець, вкритий цифрами. Бабуня і справді хотіла показати Ельзі мавп. Минулого вечора вони сперечалися по телефону про те, чи не справді існує тип мавпи, яка спить стоячи. Бабуня, звісно ж, помилялася, бо Ельза перевірила у Вікіпедії. І все тут. А потім Ельза розповіла про шарф і про те, що сталося в школі. І саме тоді бабуня вирішила, що їм треба сходити в зоопарк, і Ельза вислизнула з дому, поки мама і Джордж спали. Мама зникає в коридорі, уткнувши голову у свій телефон, а Ельза залазить до бабуні на ліжку пограти в монополію. Бабуня цупить гроші з банку, а коли Ельза її ловить, то ще й краде машину, щоб утекти з міста. Через деякий час повертається втомлена мама і каже Ельзі, що їм уже час йти додому, бо бабуня має відпочити. І Ельза довго-довго-довго обіймає бабуню. «Коли ти повернешся додому?» – питає Ельза. «Мабуть, уже завтра весело обіцяє бабуня. Тому що вона так говорить завжди. А потім вона відгортає волосся з очей Ельзи, і коли мама знову зникає в коридорі, Бабуня раптом стає дуже серйозною і говорить їхньою секретною мовою. «У мене для тебе важливе завдання». Ельза киває, бо бабуня завжди дає їй завдання секретною мовою, яку знають лише посвячені країни спросоння. Ельза завжди їх виконує. Бо це – обов'язок лицаря Міамасу. Звичайно, якщо не йдеться про купування цигарок або смаження м'яса, бо щодо цього Ельза невблаганна бо від такого її нудить. Навіть у лицарів мають бути певні принципи. Бабуня нахиляється і піднімає з підлоги біля ліжка великий пластиковий пакет. Усередині не цигарки і не м'ясо, лише цукерки. Ти повинна дати шоколадку нашому другу. Минає кілька секунд, перш ніж Ельза розуміє, про якого саме друга йдеться. І перелякано дивиться на бабуню. «Ти з глузду з'їхала? Ти хочеш, щоб я померла?» Бабуня закочує очі. «Не мороч мені голову. Ти хочеш сказати, що й лицар Міамасу боїться виконати завдання?» Ель зображено дивиться на неї. «Це так доросло з твого боку підловити мене на цьому?» «Дуже доросло говорити дорослу». Ель захапає пакет. «У ньому повно маленьких пом'ятих пакуночків шоколаду дайм». Бабуня пояснює. «Важливо, щоб ти зняла обгортку з кожного шматочка, інакше він розсердиться». Ельза понуро заглядає в пакет. Він мене навіть не знає. Бабуся пирхає так голосно, наче висякує носа. Звісно, він тебе не знає, боже мій. Просто скажеш йому, що бабуся передає йому вітання і просить її вибачити. Ельза піднімає брови. Вибачити за що? За те, що так довго не приносила йому цукерок, відповідає бабуня, наче це найзвичайнісінька річ у світі. Ельза знову заглядає в пакет. Це безвідповідально – посилати свою єдину внучку на таке завдання бабуню. Це божевілля. Він же і вбити мене може. Не мороч голову. Сама не мороч голову. Бабуня осміхається. Ельза не втримується і усміхається у відповідь. Бабуня стишує голос. Ти мусиш дати шоколадки нашому другу таємно. Брітмарі Марі не повинна цього бачити. Дочекайся, поки всі підуть завтра ввечері на збори мешканців будинку – а потім тихенько підійди до нього. Ельза киває, хоча вона боїться нашого друга і досі переконана, що це дуже безвідповідально відправляти семирічну дитину на таке ризиковане завдання. Але бабуня бере її пальчики у своїй долоні і легенько стискає їх, як вона завжди робить. «Як тут будеш боятися, коли хтось так просить?» Вони знову обіймаються. Побачимось, о, гордий лицарь Міамасу, шепоче бабуня їй на вухо. Бабуня ніколи не каже «до побачення», тільки «побачимося». Коли Ельза одягає пальто в коридорі, вона чує, як мама і бабуня говорять про лікування. А потім мама каже, щоб Ельза послухала свої навушники. Ельза так і робить. Минулого різдва вона записала навушники до свого списку бажань, і дуже скурпульозно простежила за тим, щоб мама і бабуня порівну розділили їхню вартість. Бо так було справедливо. Коли мама і бабуня починають сперечатися, Ельза з більшою гучністю уявляє, що вони – актриси німого кіно. Ельза з тих дітей, які рано зрозуміли, що ти своїм шляхом легше, якщо ти можеш вибрати свій власний саундтрек. Останнє, що вона чує. Бабуня запитує, коли вона може забрати свого Реної з поліційного відділку. «Рено – це бабунин автомобіль. Бабуня каже, що вона виграла його в покер. Очевидно, він мав би бути просто котримовий з усіх численних «Рено», але Ельза дізналася, що цей автомобіль «Рено», коли вона була маленькою, і ще не знала, що існують інші автівки з такою ж назвою. Отож, вона й досі вимовляла «Рено», наче це ім'я». І це ім'я йому дуже личить, бо бабунин Рено старий і ржавий і французький. І коли ви перемикаєте передачі, він обурливо гарчить, наче на старого француза нападає кашель. Ельза це знає, бо іноді, коли бабуня веде Реною, одночасно курить і їсть кебаб, то може кермувати лише колінами. Тоді вона тисне на щеплення і кричить «давай», а Ельза має перемкнути передачу. Ельза так скучила за цим. Мама каже бабуні, що вона не зможе піти і забрати Рено. Бабуня заявляє, що це взагалі-то є автомобіль. Мама просто нагадує, що незаконно водити машину без ліцензії. І тоді бабуня називає маму Юна Леді і каже, що їй видали водійські права в шести країнах. А мама стримано цікавиться, чи немає серед шести країн тієї, в якій живуть вони. Після цього бабуня ображено дується, а медсестра тим часом бере в неї кров. Ельза чекає біля ліфта. Вона не любить голок, незалежно від того, в чию руку їх устромлюють, у її чи бабунину. Вона сидить і десь в 12 читає на айпаді «Гаррі Поттер і Орден Фенікса». Цю книжку про Гаррі Поттера вона любить найменше, тому й читала її так мало разів. І тільки тоді, коли мама приходить по неї, і вони вже збираються спускатися вниз до машини – Ельза згадує, що забула свій грифіндорський шарф у коридорі біля бабуниної палати, тому вона біжить назад. Бабуня сидить на краю ліжка, спиною до дверей і розмовляє по телефону. Вона не бачить Ельзу, а Ельза розуміє, що бабуня розмовляє зі своїм юристом, бо вона пояснює йому пиво якого сорту принести, коли наступного разу він прийде до лікарні. Ельза знає, що юрист приносить пиво у великих енциклопедіях. Бабуня розказує, що вони потрібні їй для досліджень, та насправді всередині них вирізані отвори у формі пивних пляшок. Ельза знімає з гачка свій шарф і вже збирається гукнути щось бабуні, аж раптом чує, як та схвильовано говорить у телефон. «Вона моя внучка Марселю. Хай небеса благословлять її маленьку голівку. Я ніколи не зустрічала такої гарної і розумної дівчинки». «Відповідальність мусить лежати на ній. Вона єдина, хто зможе прийняти правильне рішення». На хвилину западає тиша. Потім бабуня рішуче продовжує. «Я знаю, що вона лише дитина Марселю, але вона в сто разів розумніша, ніж усі ті дурні разом узяті. І це мій заповід, а ти – мій юрист. Просто зроби так, як я кажу». Ельза стоїть у коридорі, затамувавши подих. І тільки тоді, коли Бабуню твердо каже – «Бо я ще не хочу їй казати, бо всі, кому виповнилося сім років, заслуговують на супергероїв». Тільки тоді Ельза повертається, щоб тихенько піти, і її грифіндорський шарф мокрий від сліз. І останнє, що вона чує зі сказаного бабуниною по телефону, це «Я не хочу, щоб Ельза знала, що я вмираю, бо всі, кому виповнилося сім років, заслуговують на супергероїв Марселю». А однією з їхніх суперсил мусить бути те, що вони не можуть захворіти на рак. Третя. Кава. Є дещо особливе у бабусиному будинку. Ви завжди пам'ятаєте його запах. Це звичайнісінький будинок, загалом нічого виняткового. У ньому чотири поверхи і дев'ять квартир. І вся будівля пахне бабунею, а ще кавою завдяки ленарту. Є тут також чітко сформульований набір правил, пришпилений у пральні з заголовком «для блага кожного». Причому слово «блага» підкреслене двічі. А ще є олів, який ніколи не працює, сміття у дворі, що сортується для переробки, на додаток ще п'яниця і ще якась дуже велика тварина. Ну і певна річ – бабуся. Бабуня живе на горі, навпроти мами Ельзи і Джорджа. Бабунина квартира така ж сама, як і мамина – Хіба що тут більше безладу, бо бабуне на квартира схожі на бабуню, а мама на квартира схожа на маму. Джордж живе з мамою, і це не завжди так легко, як здається, бо це означає, що Джордж ще й сусід бабуні. Він носить бурідку й крихітний капелюх, а ще він схиблений небігові підтюбцем, і, коли виходить на пробіжку, вперто одягає шорти зверху на тренувальні штани. Джордж готує страви з англійської кухні. і... Читаючи рецепти, каже солона свинина замість потрібного шведського слова, тобто «фльоск». Бабуня ніколи не називає його Джордж, а тільки нікчем, що бісить маму. Та Ельза знає, навіщо бабуня це робить. Просто вона хоче показати Ельзі, що вона на Ельзиному боці, хай там що. Бо саме так ви вчиняєте, якщо ви бабуся» а батьки вашої онучки розлучаються, знаходять собі іншу пару і ні сіло, ні впало заявляють вашій внучки, що скоро в неї з'явиться наполовину брат чи сестра. Те, що це доводить маму до сказу, бабоня вважає чистим бонусом. Мама і Джордж не хочуть знати, ким буде половинка – хлопчиком чи дівчинкою, хоч це й легко перевірити. Джордж особливо впирається, щоб цього не знати. Він увесь час називає половинку «вона він», щоб не заманювати дитину в пастку гендерної ролі. Коли Джордж сказав це вперше, Ельза подумала, що він мав на увазі гендерного троля, чим збили всіх з пантелику і перебаламутила половину дня. Мама й Джордж вирішили назвати половинку Ельвір або Ельвіра, коли Ельза сказала це бабуні та витріщалася. Ельвір – це хлопчача версія імені Ельвіра. Отже, Ельвір, вони що – Збираються відправити його в Мордор, знищити перстень чи як. Це було саме після того, як Бабуня подивилася всі частини фільму Волотар перснів разом із Ельзою, бо Ельзина мама якнайсуворіше заборонила їй дивитися ці фільми. Звісно, Ельза знає, що Бабуня не має нічого проти половинки, та й проти Джорджа теж. Вона так каже лише тому, що вона бабуня. Якось Ельза зізналася бабуні, що справді ненавидить Джорджа, а іноді ненавидить навіть половинку. І хіба можна не любити того, хто чує, як ви говорите такі страшні речі, і все одно лишається на вашому боці? Внизу під бабуниною квартирою мешкають Брітмарі та Кент. Їм подобається бути власниками різних речей, а Кент ще залюбки розкаже вам, що і скільки коштує. Він рідко коли вдома, бо він антрепренер. Або кентрепренер, як він голосно жартує про присутність незнайомих людей. І якщо люди не сміються відразу, він повторює це ще голосніше. Ніби єдина проблема – це їхній слух. Брітмарі майже завжди вдома, тож Ельза робить висновок, що вона не антрепренер. Бабуня називає її стара карга без вихідних, яка вічно труїтиме моє життя. У Брітмарі завжди такий вигляд, ніби вона гризнула не ту шоколадку. Це вона почепила в пральні той плакат із засторогою для блага кожного. Благо кожного дуже важлива для Брідмарі, навіть з огляду на те, що в усьому будинку тільки в їхній скентом квартирі є пральна машина і барабанна сушарка. Якось після того, як Джордж виправ речі в пральні, Брідмарі піднялася нагору і сказала, що їй треба поговорити з Ельзиною мамою. Вона принесла маленьку кульку синього пуху, яку вона витягла з фільтра барабана сушарки і тепер простягала мамі, наче це було б яке щойно вилупилося і промовила Мені здається, ви забули це, коли прали у ліріку. А коли Джордж пояснив, що це він займався праням, Брідмарі подивилася на нього і посміхнулася, хоча, здалося, не дуже щиро. А потім зрунила. Як це по-сучасному? І ввічливо посміхнулася мамі, передала їй кульку пуху та заявила, «Для блага кожного в цій асоціації орендарів ми очищаємо фільтр барабана, коли закінчуємо прати у Льріку». Насправді це ще ніяка не асоціація орендарів, але скоро буде. Брідмарі зі шкіри пнеться. Фонати про це потурбуються. А ось уже в її асоціації орендарів дуже велику увагу будуть приділяти тому, щоб правила виконувалися. Ось чому Брідмарі – Бабунин – антагоніст. Ельза знає, що означає слово «антагоніст», як усі, хто читає якісну літературу. У квартирі навпроти Брітмарії Марії Кента живе жінка в чорній спідниці. Побачити її можна тільки тоді, коли вона пробігає між дверима під'їзду із своєї квартири рано-вранці та пізно вночі. Вона завжди на високих підборах та в чудово випросованій чорній спідниці, а ще вона дуже голосно щось говорить у білу друтину, яка звисає в неї з вуха. Жінка в чорній спідниці ніколи не вітається і ніколи не усміхається. Бабуня каже, що її спідниця випросувана занадто ідеально. І що якби ви були тканину, яка звисає з тієї жінки, то ви боялися б пожмакатися. Під брід Марії Кентом живуть Леннард і Мот. Леннард щодня випиває щонайменше 20 чашок кави. І він виглядає тріумфатором, коли вмикається його кавовий паркулятор. Він друга, найприємніша людина у світі. А ще він одружений з Мод. Мод – найприємніша людина у світі, вона постійно пече печиво. Вони живуть із Самантою, яка майже завжди спить. Саманта – це бішон Фрізе, однак Ленерт і Мод розмовляють із нею так, ніби вона не собачка. Коли Ленард і Мод п'ють каву перед Самантою, вони не кажуть кава, а називають її напій для дорослих. Бабуня каже, що в них не всі вдома, але Ельці вони здаються милими. І їм завжди вистачає мрію та обіймів. Мрійки – так Мод називає своє печиво, а обійми – то просто звичайні обійми. Навпроти Ленарда і Мод мешкає Альф. Він водить таксі, носить шкіряну куртку і завжди має дещо роздратований вигляд. Підошви його черевиків не товші пергаменту, бо він ходить, не відриваючи ніг від землі. Бабуня каже, що в Альфа центр ваги найнижчий в усьому чортовому всесвіті. У квартирі під Ленартом і Мод живе хлопчик із синдромом зі своєю мамою. Хлопчик із синдромом на рік і кілька тижнів молодший від Ельзи. Він ніколи не розмовляє а його мама весь час губить речі. Предмети ніби душем сипляться з її кишень, як у мультиках, у яких поліціянт обшукує злодюжку і витрушує купу всякого добра. І ця купа, зрештою, виростає вище за них обох. У цього хлопчика та його мами дуже добрі очі, і навіть бабуня, здається, не відчуває до них неприязні. А ще хлопчик завжди танцює. Він витанцьовує свій шлях крізь своє існування. У сусідній з ними квартирі з іншого боку ліфта, що ніколи не працює, живе страхолюд. Ельза не знає, як його звуть насправді, але вона називає його страхолюдом, бо всі його бояться. Навіть Ельзана мама, яка не боїться нічого в цілому світі, трохи підштовхує Ельзу в спину, коли їм доводиться приходити по всьому квартиру. Ніхто ніколи не бачить страхолюда, бо в день він ніколи не виходить. Але Кен завжди каже – Таким людям не можна давати свободу. Ось що трапляється, коли влада проявляє м'якість. Люди в цій чортовій країні отримують психіатричну допомогу замість в'язниці. Брідмарі писали домовласникові листи з вимогою виселити страхолюда, бо на її тверде переконання він приваблює в будинок осіб, котрі зловживають психоактивними речовинами. Ельза не зовсім розуміє, що це означає, вона навіть не впевнена, чи сама Брітмарі це розуміє. Якось вона запитала про це бабуню, але та тільки стишила голос і сказала, «Деяких речей краще не займати». І це та бабуся, яка билась у війні без кінця, тобто в війні проти тіней України з просоння, і яка зустрічалася з жахливими потворами, котрих тільки можна було нафантазувати протягом вічності в 10 тисяч казок. Так вимірюється час у країні з просоння, у вічностях. У країні з немає годинників, тому час вимірюється за вашими відчуттями. Якщо вам здається, що щось тягнеться вічність, то ви таки кажете, це маленька вічність. Якщо у вас відчуття, що минуло десятків зо два вічностей, то ви кажете, це абсолютно вічність. Єдине, що відчувається довше абсолютної вічності, це вічність казки. Бо казка – це вічність абсолютних вічностей. А вже найдовший вид існування вічності – це вічність 10 тисяч казок. Це найбільше число в країні з просоння. Та повернімося до нашої розповіді. На нижньому поверсі будинку, де живуть усі ці люди, є кімната переговорів, які щомісяця відбуваються збори мешканців. Це трохи частіше, ніж в інших будинках, але ці квартири орендуються – а Брітмарі з Кентом дуже хочуть, щоб кожен, хто тут живе, шляхом демократичного процесу звернувся до домовласника з проханням продати їм будинок, аби всі вони стали власниками квартир. І для цього Брід Марі і Кент мусять проводити збори мешканців, бо більше ніхто в будинку не хоче ставати власником квартири. Можна сказати, що Брід Марі і Кенту найменше до вподоби демократична складова демократичного процесу. І певна річ – це збори жахливо нудні. Спочатку всі сперечаються про те, про що сперечалися на попередніх зборах, а потім усі заглядають у своїх записників і сперечаються про дату наступних зборів. І на цьому збори закінчуються. Та Ельза все ж приходить сюди, бо їй треба знати, коли почнеться суперечка, щоб непомітно вислизнути. Ельза приходить заздалегідь. Кента ще немає, бо кен завжди запізнюється. Альф теж іще не прийшов, тому що він приходить завжди вчасно. А от Мот і Ленард уже сидять за великим столом, а Бріт Марі і мама в буфеті говорять про каву. Саманта спить на підлозі. Мот підсовує до за велику бляшану коробку печива мрійок. Ленард сидить біля неї, чекаючи на каву. А тим часом він сьорбає з термоса, якого приніс із собою. Ланарту важливо мати запас кави, поки він чекає нову порцію свого улюбленого напою. Брітмаріс стовбичить біля кухонного столу в буфеті, з досадою схрестивши на животі руки і нервово спостерігає за мамою. Мама готує каву. Від цього Брітмарі нервується, бо їй здається, що краще було б почекати Кента. Брітмарі завжди вважає що краще було би почекати Кента, але мама не мастак чекати. Узяти все під свій контроль, ось що мамі вдається найкраще. Брітмарі доброзичливо посміхається мамі. «Кава в порядку, Ульріко. «Так, дякую», – коротко відповідає мама. «Може все ж таки краще почекати Кента?» «О, думаю, з кавою ми впораємося і без Кента», – мило відповідає мама. Брітмарі знову складає руки на животі посміхається. Так, звичайно, робіть, як собі знаєте, Ольріко. Як завжди. Мама з виглядом, ніби вона маніпулює тризначними числами, продовжує відміряти порції кави. Це ж лише кава Брітмарі. Брітмарі киває на знак розуміння ситуації і струшує якийсь невидимий пил зі своєї спідниці. На спідниці Брітмарі завжди є трохи невидимого пилу, який бачить тільки Брідмарі, який вона конче мусить струсити. Кент готує дуже смачну каву. Всі завжди кажуть, що Кент готує дуже смачну каву. У Мот, що сидить за столом, стурбований вигляд. Бо Мот не любить конфлікти. Ось чому вона пече так багато печива. Тому що набагато важче сперечатися, коли навколо лежить купи печива. Це так мило, що ви і ваша маленька Ельза сьогодні завітали до нас. Ми всі думаємо, що це мило з маминого боку чується стриманим «мммм». Відміряється ще трохи кави, строшується ще трохи пилу. Тобто ми розуміємо, що вам, мабуть, нелегко знайти час для маленької Ельзи. Ми це цінуємо, ви ж така амбітна і прагнете кар'єрного зросту. Тут мама починає сипати каву помалу, наче збирається швиргнути її в обличчя Брід Марі. Але дуже стримано. Брід Марі підходить до вікна, пересуває вазон і промовляє – наче думає в голос. А ваш партнер такий молодець, правда ж? Сидить удома, займається господарством. Ви ж так його називаєте – партнер? Це дуже по-сучасному, я розумію. А потім знову посміхається, добромисно, струшує ще трохи пилу і додає. Хоча що тут, власне, поганого? Абсолютно нічого. Заходить Альф у дуже поганому настрої. На ньому скрипуча шкіряна куртка з логотипом таксі на грудях. У руці вечірня газета, зиркає на годинник. Сьома година рівно. У бісовій записці сказано о сьомій, бурчить він до кімнати, ні до кого особисто не звертаючись. Кент трохи затримується, каже, Брітмарі посміхається і знову складає руки на животі. У нього важлива зустріч з німцями, додає вона, наче Кен зустрічається з усім населенням Німеччини. Через 15 хвилин у кімнату вривається Кент. Куртка тиліпається навколо нього, як мантія. Він горлає в телефон. Яволь, воль, Клаусе, я воль. Ми обговоримо це на дерзустрічі у Франкфурті». Альф відривається від своєї вечірньої газети, промовисто стукає по наручному годиннику і бурмоче. «Сподіваюся, ми не завдали вам незручностей, прийшовши вчасно». Кен не звертає на нього жоднісінької уваги. Натомість буджино плескає в долоні в напрямку Ленарта та Мот і каже всміхаючись. То що, беремося до роботи? Га, ми ж не дітей прийшли сюди робити, чи не так? А потім він різко повертається до мами, тикає пальцем на її живіт і регоче. Принаймні, не більше, ніж у нас уже є. І коли мама не сміється відразу, кін знову показує на її живіт і повторює. Принаймні, не більше, ніж у нас уже є. Голосніше, ніби першого разу було недостатньо гучно. Мод приносить печиво. Мама подає каву. Кент робить ковток, витримує паузу і заявляє, що кава занадто міцна. Альф вливає в себе всю чашку відразу і бурмоче. Те, що треба. Брідмарі відсорбує крихітний-крихітний ковточок, якийсь час тримає чашку на долоні, потім виносить свій вердикт. Все ж мені особисто здається, що кава трохи заміцна. Потім вона крить кома зиркає на маму і додає... А ви п'єте каву у Ліріко, не дивлячись на вагітність. І перш ніж мама встигає відповісти, Брідмарі тут-таки виправдовується, хоча у цьому, певна річ, немає нічого поганого. Очевидно, що ні. А потім Кент оголошує збори відкритими, і цілих дві години всі сперечаються про те, про що вони сперечались на попередніх зборах. Саме тоді Ельза тихенько зникає, і ніхто цього не помічає. Вона на шпинках прокрадається з